Ua shërëllë umuri muhtetha, tuha, muhtetha bida, të ha U kullë muhtetha të bidha U kullë bidha të më Në dhalala U kullë dhalala të finnar Nëndërurë besimtar Vëshdojmë me shënjët e kametit Të cilat janë parlemëruese për ardhjën e ti Dhe parlemëruese për afërsin e kametit Gjithashtu oto duhet jenë për kujtim, për shtë njërën për nesh, që të zjot nga gjumi i kafletit, nga gjumi i hutesës, dhe të përgatitet për atë ditë, për atë ditë madhështore. Prandaj dhe të regohen këto shenja, që njëri u qikojnë të të ndër të tjera vërtëcine profetit së nëllohi, se lënën të që ka thënë, dhe të përgatitet për atë ditë, për ditën që të dalë njëriju për para Allahut, për të thënë logari, për zhëtë madhe dhe dvogët që ka vepruar, nusë Allahon e më dhuruar të nabaj për e tyre që përgatitën për adit. është të reguar në haditet të shumë ta, dhe i kemi të reguar në më përmpara, në hithbët e kaluara, që gjendje e sa vjendë dhe bëdhe më e keqe. Kjo është e që kuptohet nga argumente dhe përgjithshme. Do dhijë gjendje dhe i natë pikë Të vëshësi sa besimtari do ndëroj vdekin A i sa besimtari do ndëroj vdekin Trasmetoh nga buhurre r.a Se profeti sallallahu a.s. ka thënë Nuk ka përdubor kemeti Dhe i sa të kaloj një person Pra më varët e një personit dhe thot Ah, si kurun të ishë në vend të ti Trasmetoh në bukhariu dhe muslimi Thot, do kaloj një person, pra më varit dhe një personi dhe do thot, ah, si kur unë të isha në vend të ti. Kjo të regonë për gjëndin e vështirë të cilën do kaloj njëzën e të kohë. Në një hadith tjetë, Profetit s.a.ll. ka thënë, ka të regonë për besimtarë të vërtet, që besimtarë i vërtet dhe t'i huaj në kone fundit, edhe besintari njërë do jetë të si një personi t'ili ka ka për prushin me dorë në ti. Mëndohë pak merin së prushin, edhe vendohë së më dorë në të nda. San minuta mu të ambashë do të ta. Ndërkohë që, Allah subhanu e taala, do hedhi së provët e njerëzit, dhe rëna t'pik, sa besintari në fejnë e ti do jetë në këto lojgjendit si kur se i person që ka ka për prushin. Sa do jen këta njerëz që do ta bajnë fame ndër miliona ose ndër miljarda, sa do jen këta që do durojnë kaq shumë për ta bërë të, të famshë siç duron ai person që ka prushën në dorë. Kur do ndos kjo lloj gjeje? Këtë e di Allahu Subhanuhu Taala. Edhe pse sprovat shumë të kanardh për një pjesë besëtarë. Dhe Allahu Subhanuhu Taala diu mirë se ka sprovën. Por gjendja sa vjen do shtrëgohet më shumë që besimtarët të sprovhohen dalin pa besimi vërtet nga ai besim që është pretendim. Ngaqë shumë njerëz janë mësuar dhe mendojnë se besimi vërtet është vetëm fjalë goje, po the besimtar shkutove. Për këtë arsye Allahu Subhanetauale por ta ndar të, të mirën nga e keqja, të vërtetin nga i pavërteti, hedh ato sprova me anë të të cilave dal ai që është i vërtet, që do xhenetin më shumë se si çdo gjë. Ai do xhenetin më shumë se si çdo Së çdo gjë që është këtë botë, më shumë se puna jote, më shumë se parat, më shumë se shtëpia, më shumë se familja, më shumë se çdo gjë, apo do të dunian më shumë se xhenetin. Kjo do të duket kohën e fundit kur sforvohen njerëzit. Dhe personi në bazë të provave do këtë gradën tek Allahu dhe do të shpotojë nga zer xheneti, mban sfrovë që do kalojë. Sepse sfrovat janë për njeriu si provimi në shkollë pa kaluar provimin, nuk kalon klasën, dhe pa kaluar së provën, nuk fiton të këllohë, suhënë të ala. Ka thëni bilë mësërëndi, rëdhi allanhu, do t'ju vi një kohë, do vi një kohë për juthët, që nëse ndë njëri për juthët, do t'a gjindë dhe vdekin të shitej në treg, do t'a blinë të të melek, në para. Thot, do, do t'u vi një kohë, është sigurt donë njëri për ju ta gjinte, vdekën, të shitej, ta gjinte të, të shitën tregu do ta kishte blerë atë me para. E kjo tregon me vërtet don që që gjendja do jetë shumë shumë e keqe. Shumë e keq nga ana fetare dhe nga sfrova që do di bien muslimanë dhe besimtarë dhe njerëz në përgjësi. Allah subhanahu taala do i sforvojë edhe besimtarët vërtetësh ai i cili përpiqet largohet prej të këqijave, prej gjunafeve, prej atyre që kanë dalluar Allah subhanahu taala. Për në edhe një pjesë e tyre mba se mund të ndorojnë edhe vdekën. Edhe pse në aspektin e përgjithshmë, ndërimi vdekës nuk leohat. Por, mësa kuptohet në hadithi të uflitet për rast të veçantë, për rast të veçantë, kur një riu ndodhën sëprovë dhe ka frikë për thejnë ti se mos përvojnë të thejnë ti. Dhe më thë ndëlejnë se ka ardhe përgjithshmë, mos e ndoroj askush për jush vdekën për ndonjë fakësi ose sprovë që i bie, ndërsa këtu flis për diçka tjetër. Kur njeriu sprovhohet në fenë tij, sprovhohet në fenë tij dhe mundet që të ta çojë dalën në fyjë, dhe ai ka frikëse pra mosë në fenë, pando ai ndron më vdekjen së sa lënën e fyjes. Ndërsa në disa hadithe thuhet që njerëzit do sprovhohen në dynjë, edhe do ndronë vdekjen jo për shkak të fenës, po për shkak të dynjës sepse po sprovhohen shumë. Edhe poqesë ky kuptimi i dytë është ky kuptimi i hadithit të parë që përmendëm, atëherë këtu nuk fletet fare për çështjen e fesë, por fletet për, për njerëz të cilët jo do të sporvohen në dynja, jo për hir të fesë, ato do ëndrorojnë vdekjen për hir të dynjas, më vonë sepse nuk jetojnë do të mëtojnë dynjaje dhe nuk e duan të mënga sprova dhe hallet e mdhallave që u bien atë dhe ëndrorojnë që të të shpotojnë për sa një orë më parë. Dhe kjo është një prej shenjave të Kiametit që nëse nuk kanë ndodhur, ai do të ndodhë dhe nuk ka kush që të ndodhe ato çdo kush që të thuhet sakt, por kundallëse mund të ndodhë disa njerëz në kohra ose në vende të ndryshme. Shenj tjetër prej shenjave të Kiametit është që njeriu do gdhijet besimtar dhe do ngryset çafir, ose do ngryset besimtar dhe do gdhijet çafir. Unë kështu e kam gjetur këtë hadith të transmetuar vetëm nga besimi për në mos besim. Nga besimi për në mos besim. Domthonjë njerëzit vetëm dalin, dalin nga feja. Kjo është treguar edhe herë të tjera. Në hadithet e përgjithshme që flasin për fitën e atë në cilë treguohet që fitët dështohen shumë. Kurse këtu treguohet për një shenjë të veçantë, kjo është një përfitim të veçantë që kufrit dështohet ai shumë tek njerëzit. Mohimi dështohet shumë tek njerëzit sa njerëzit mund dalin nga feja edhe ati duhet vete qe zburri mirë thot në hadith në gjithë në hadith thuhet e shet fen për pak dynjave për pak dynjave domodin ai nuk e shet fen nuk kuptin qe un po thot po për e shet fen tani sepse kto lloj gjeje nuk e bën njeriu vetëm se topakta qe e bën dot gjej thot on e shet fen në të vërtet Allahun e ruajt nga shitja e fesë por e justifikon veten e tij duke thënë Kjo nuk ka gjë, kjo nuk ka gjë, kjo nuk ka gjë, kjo nuk ka gjë derisa dalë nga feja fare. Do të ham buk, do të jetojmë, domethënë si stonë në justifikimet në për gjithshmi thonë ne këtu po jetojmë, ne kemi çfarë të bëjmë. Edhe fillon këtu po jetojmë për këtë çështi. Këtu po jetojmë për këtë jetojm çështi. Këtu po jetojmë për këtë çështi. Derisa dalin shumë çështje të treja, të cilat janë pjesë fitnore që hidhen njerëzve sa më ndeshtohen më shumë, derisa një pjesë e tyre mund dalin nga feja. Kështu që, që Nuk nganjere vetëm se themi si shtohesh në një person Allahu me selim selim. O Allah më shpoto, më shpoto. Tregohet një qumrim në Abdulaziz, Allahu mëshiroft, bëntau në Ka'ba. Edhe dgjoni një person që lutet i thoshte Allahu me selim selim. O Allah më shpoto, më shpoto. I thotë ai ç'është lutje? Ç'në jo Allahu më shpoto, më shpoto. Kjo është lutje që bën profetët kur janë mbi urën e Siratit, që ti shpotojë Allahu njerëzit për në xhennem. I thos këjo oprise besimtarëve ne ishin vetë katër vëllezër. Vllai më thot ndroi fen u bë çifut, do vdiq në at gjendje. Vllai tjetër ndroi fen u bë krister, do vdiq në at gjendje. Vllai tjetër thot u bë me xhus, edhe vdiq në at gjendje. Edhe unë thot kam ngelur i vetëm dhe kam frikë se mos allohu më dhurova ma më er besimin para vdekjes. Prandaj lutem Allahu dhe them, "Oh Allah, Allahu më selim selim, oh Allah më shpoto, më shpoto, më shpoto nga kufri." Edhe unë më ndojë se kjo koka ardhë sot të vlejë se si të lutë me Allah, gjithë që Allah ma shpëta nga kufri. Allah. Ka arritur gjenë në ndërë në të doj pike sa besintare duke të frikë për kufrit qartë. Sepse e jenë vendosë, lë lë petë kash të fesë kufrit qartë. Ajë se njëri ju i shkretë mund më shtrotë, shdo lë i kush mund më shtrotë për këture gjerave. Dhe mund bjerë në toë. Për këta rësue, nuk nënë gjerë dhe nësë thejmë Allah me sellim, sellim. Kur Ibrahim a.s. i lutë është Allah dhe i thoshte, Rabbi Gjënubëni, Obanija, Naabu dhe Al-Asna. O, Zot, me largohë mua dhe thmitën i prajë dhurimit të statujave. Kur Ibrahim a.s. i lutë është Allah, këtë regon, se shdo një i përnesh mund të bjerë në adhurimin e statujave, o, se të atyre që janë zëvëndësusit e statujave, pa e kuptuar, o, se duke me nduar mirë duke menduar se po bën një vepër të mirë. Madje shirku në umetin islam është përhapur. Edhe për këtë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë një shenjë tjetër të kiameti që nuk ka por të bëj kiameti derisa të vinë vërdall, gra të fisit Douz. Vërdall kujt rreth rreth i qaq të bëjnë tawaf izlujithu thë bil khulasa. Ti bëjnë tawaf dhe khulasa, një prej statujave. Domethën shirku do kthehet te komuniteti islam. Do bien shir, do bien kufur, do do dalin shumë për fes. Si vërtetimi i kësaj që ka thënë profeti Sallallahu alajhi. Ngryset besimtar, gdhjet çpir. Domethën brenda 2 ditë orëve ndrofen. Brenda 12 orëve ai e shet fenë të tij. Për çfarë shet? Për para. Çka u bojë thium për para? Për para është i gashëm që ai të shkojë ndosht punojë di muslimanët. Vjen xhami, por çfarë vjen? Mirë për, vienë. Vienë për të djuar ti ç'ka lloj llafe. Çfarë thuhet? Po, thuhet ç'firave që t'i përdojnë të argument kunde musliman për t'i futërë për burgje. Të të legje e bëjnë disa. Edhe shumë e shumë të tjirë bëjnë gjërë të njashme me këta. Ose e shes një fejnë e tyre duke shkuar duke marë piesë në për ato lojë simpoziumës ku bëdë pa shkimin dërfetar. Ose, ose, ose, ose zingjirë, zingjiri madhë, që po t'i përmëndë e gjitha ke përkuptuar që në jetoj më një erësirë, Para saj ka shumë errësira të tjera, volumatum baddo فوق بعض, errësira një mbi tjetrën. Idha a xhëdë dhe nuk e kideraha. Po sigur njëu nxjell dorën to nuk e shikon. Së shikon dorën e vet, aj errësira është në të vërtetë. Por kush e kupton këtë lëgjensë çfarë errësirë ne po jetojmë sot? Dhe ai që e kupton me të vërtetë ai është i fituar tek Allahu, për shkutu vetëm e tij. Ndërsa kush nuk e kupton mirë për atë që nuk e kupton Sepse këtë kamë gjunaftët e tij. Gjithashtu një prej shenjave të Këmetit është zbukurimi i xhamive, zbukurimi i xhamive. Tregohet që Omeru radhiyallahu anhu kur urdhëroi për ta rinovuar xhamin e Profetit sallallahu alaihi wasallam për ta zgjeruar atë, u tha njerëzë zgjironi, rregullojeni, por kujdes mos e zverdhni dhe mos e skuqni. Domodhën dhe mos i vendon si njyra të verë dhe, dhe të kuqe. Njyra të verë dhe të kuqe nuk dua, dhe më nuk du njyrosit të gjamia. Dhe kjo është një preformë të zbukurimi të gjamis. Tho zbukurimi të gjamiv dhe mburja me ta. Tregon e nesi se profetis sallallahu alai sallam ka thënë, nuk ka për të bërë kja meti, dhe eri sa njerëzit të mburën me gjamit dhe të, të Të mburrë, domoshem mburrë, domoshem ka zbukuruar në një lloj forme, sa i ka pasur ngjelle vetë mburrë me ta. Shikoj se si kanë bërë xhamit. I kanë bërë xhami sikur të jenë bare, çudi klop. Me tava në dvara, kujthem se me çfarë si i quhin ato, i vendosën sa drita kështu, i vendosën drita mbrapa, që mos vrasëyrin, që mos, vallahi, vallahi, vallahi gjëra të cilat subhanallahu kur shikon një YouTube vall, sa do jetojnë të lloi, të lloi vendi un, deri të 1 milion vjet, 2 milion vjet sa duhet me YouTube zbukurime, ajse njeriu kur kur shkon në xhami, nuk e ka mendimin më vetëm te namazi, por e kau te zbukurimet. Plaka mojolike të lyer me ngjyra, të zbukuruara, lloj-lloj vizash, vizhla jera, të cilat në të vërtetë e hutojnë njeriu. Domethënë kur shkon njeriu sfin Allahut, nuk shkon për ta dhuruar Allahut, por shkon për vetëm për, për të soditur, për shikuar, sikur më gjënë muzeum, sikur më qenë muzeum si në të vërtetë. Edhe e vërteta është që në shumë vende islame, një pjesë e xhamive janë kthyer në muzeume. Ajë se shkojnë edhe kjafirë për t'i vizituar ato nga bukuritë më dhajë që jam më ndosën ta. Nuk jenë më gjemi, e kanë hunë më vlejë në tyre. Ka thëni më në abasi, rëdhinë langë. Do t'i zbukuroni ato, si që kanë zbukuruar qifutët edhe kështerët. Do t'i zbukuroni ato, si që kanë zbukuruar qifutët edhe kështerët. Valësikur t'i tonë dhe sotim në abasi me snesh, edhe t'i konte sot të Sësi qendrat islame, vallallaj, kam parë vetë dhe ju të gjithë shikoni. Qendra islame vendosen në të xhama, valla, njësoj si xhamat e kishës. Po ta shikon një person që nuk e njeh, do thotë kjo është kishë, nuk është xhami. Ose është nuk është qendër islame, por që ka qendër në qendër katoliko ose ortodoks. Çka dhenim labasi? Po do të zbukurouni ato siçi kanë zbukuruar çifutët dhe krishterët më soi. Nuk ka asull dollim, kur e shikon njeriu që nuk e njeh Kujton se është qende kështere dhe qende islamën. Ka dhe një më bëgau ju. I zbukuruan qifutët dhe kështere dhe vëndet e adhurimeve të tyre, kur devijuan libër të tyre dhe i ndryshuan ta. Të më thonë, këtu kemi të bëjmë me i dukurit jetër më të rëzikshme. Në zbukurimi gjamive, në të vërdet qëfar është, është shenjë keqë që njërzin një e nërguan nga libër i Allahu dhe nga suneti profetës sallallahu alai sallam. Tho di ma mbëgauju, njerëzit thot të disbukurojnë, si që kanë zbukuruar që fu dhe kështeret vëndët a adhurimi të tyre dhe të, a sepse ata i zbukuron kur? Kur devijuan nga libri të tyre dhe deformuan e ta. Ka thani ma më lëkhtabi, gjithashtu. E zbukuruan që fu dhe kështeret vëndët a adhurimi të tyre, mbasi devijuan dhe deformuan libri të tyre. Kështu ato të humën fenë edhe u morën më zbukurime edhe më bukurira që të ta e humë më fenë, dhe o mua më zbukurim e bukurira. Shikon një rast konkretës, për të regu të shembur, dhe dhe shembur. E keni parë të hanë që ndodhën më gjdo minare gjamije, ke më dos një hanë, mirë që ja kanë vendosër, por e që dishtë me arë që ata hanën e kanë marë, e kanë bëdhër si shenj islamën, kjo shenj islamën është hana. Atë çdo kush që është musliman ose musliman kupton që hëna e re është një prej shenjave të Islamit. Që? Ndërsa në realitet hëna ka shkelur më kan. Kur vjen fillimi i argjërimit dhe fundi i argjërimit nuk e çel më hënën. Atë për çfarë vendos natë? Këte do t'rëgohesh me anë të kësaj që një prej dukurive më dukshme të fesë Islamë është hëna, prandaj ne, ne kemi ja, si kanë krishterët kryqin, ne kemi hënën, kështu thonë. Kur vjen puna pasë për për ta zbatuar shikimin e hënës së re, për filluara xhirimin ose për mbyllën e xhirimit ose për haj, nuk hesin fare, por ato hesin me llogori astronomike. Kështu që feja e këtyre çfarë është bërë? Ës deformuar. Ato që ka urdhëruar për fillosjen e ata e kanë lënë, ajgironi me hënën, çelimën e hënën, e kanë anashkaluar, e kanë nën, e kanë deformuar. Dhe ato që inse ka urdhëruar se ka vepruar, ata e vepruan. Deformuan fen dhe u morën buzkurime. E përsëris. Fati Mohamed Khattabi is bukuruan çifutët e kishtëret të vendet e udhërimit të tyre mbasi deformuan librat e tyre. Kështu thot ata, vazdon fjala e hutabit thot, ata thotë e humbur në fenë tyre dhe humbor me zbukurime dhe me bukurira. Humë fenë tyre, kështu meves. Domethënë vëllai, çudi e çudirave është që ti ta marrësh atë që është që ti e konzon në shej feje, ta shkëdhesh me këmb në të vërtetë, duke mos mos shqetësuar se kur fillon, kur morr na gjërimi e çel ose e mbyll kur do të pëlqeji para mbrapa s'ka problem pse nuk shikoj të hanë fare nuk është problem fare edhe pse ne do të bëhesh urdhru për të lëgjeje ana shkalohet kjo e pastaj sku me vendos më minor përse vendos atë për total me njerëzit për total me muslimanët për total me veteranët me këtallësh vetëm me veteranët të maskën tjetër nuk talllesh vetëm me veteranët talllesh sepër Allahu do ja për shlogari për këtë gjë ka thënë budhurda radiyallahu anhu kur ti zbukuroni xhamin tuaj dhe kur ti zbukuroni mushafet tuaj dhe në Korani dhe të ka më me lule sot dhe mushafet ka më me lule dhe të të herë shkaterimi dhe bjerën bëjur shfar thot shkaterimi dhe bjerën bëjur pëse? sepse kjo është feja sot feja sot mën është anashkaluar feja e për të jet sahabët dikur as nuk e kishin shkrujt të nukon e Prof. Salim Koranin ama e kishin këharor të tyre edhe e zbatonin ata Kurse ne sot do kemi të shkruajtur. Prandaj ne nuk përpiqemi ta mësoim atë sepse tha është gati, është xhami i skuplem, sa em duhet shkoj e, e shikoj atij, nuk e lejoim hiç. Dhe kemi zbukuruar dhe kemi menduar se kjo është feja. Kështu që feja sot është bër zbukuroj xhamin, zbukuroj Kur'anin, edhe pasem os bëj asgjë tjetër se em rregull. Kurse dikur feja ka qenë zbatimi i Kur'anit. Mos zbukurimin gjemive, por pjesmarja në to për të falë në ramazim e gjemat, për ndaj e fejo në vitë lartë. Kërse nësot nuk vim gjemi, vim vendim së rral, duko justifikome justifikime të kota, dhe kër vjen qërështje pasë për zbukurime, mendojmë se imi duke bërë adhurimin më të mahtë të tëkë të Allah subhanët të e ala, kërështë kërë adhurim, adhurim në zbukurimin zbukurimi gjemive. Kërështë kërështë kërështë kërështë k që kur të vinë njeriu në xhami mos e ket mendin tek namazi, por ta ket tek lule, te lalet, te lulet. Lale, lulet. Allahu na rruaj. Gjithashtu një prej shenjave të këmetit është zbukurimi i shtëpive. Ka treguar Buhariu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nuk ka për të bërë këmeti, derisa njerëzit të ndërtojnë shtëpi, të cilat i zbukurojnë ato, për të, të cilç zbukurojnë rrobat." nis zbukurojn ato si zbukuroan rrobat. Domthon rrobat bëhen me viza, viza zeze, viza kuqe, viza e shitile, viza verë, viza bara. Kështu do t'i bëjnë në shtëpi mot profetit sallallahu alajhi wasallam. Shikoni si ç'kan bër. Shikoni sosi ç'kan bër në shtëpi. Shikoi si kanë bër si pallatet, i kanë zbukuruar, kanë lëvur me radh, ndërkohë që zemrat e tyre i kanë të shkatorruara. Ah. Po sikur zbukurojnë zemrat e tyre me iman, do të kejmë mahajë për ta para ta zbukuruan dë një në tyre, sepse para te jetojnë, edhe rrethësaj bëjnë të lafë, dhe kanë haruar akiretin në takimin e Allah, për këta rësye ta i kanë zemë të shkatoruara, për këta rësye sepse ata kanë dërtuar dë një në tyre, e kanë shkatoruar heritën e tyre, nuk e duon takimin e Allah, e duon jetën e gjatë, shvesojnë të jetojnë shumë, harrojnë vdekin, edhe për ne i zbukuruan dë një një të cilën mendojnë se do ta arrijnë kanë njësinë e xhenetit këtu. Po sikur sot vallahi Mahniti është vënë për qart. Gjendja në ummetin e Islamit. Shikoni vënë në Arabë se çfarë bëjnë muslimanët dhe çfarë ndërtojnë. Çdo ditë duke duke bërë garë, kush e kusht ndërtoi pallatin më të lartë, më i lartë që kam dëgjuar tani, na që nga një pallat që ndërtoqën i për vendet arabe me gjatësi 830 metra. Allahu akbar. Subhanallahu. Para pak Kohë është gjuhëm që mundërtu një tjetër, mu në qabë. Palat i lartë, 610 metra, duket në bitë 30 km gërëkësi, për të realizuar një hadith të cini të të, të tërgojmë. Në cini ka tërgurë Profetit Sallallahu Aleyhi Sallem, që këtë fatisht të hadith ka tërgurë Amr ibn al-As, nuk është të rësutu nga Profetit Sallem, është transmetuar nga Amr ibn al-As, por ky ka gjykimin e hadithit te Profeti sallallahu alajhi wasallam sepse Amr ibn al-As nuk flet nga goja e tij dhe al-Asi sahab nuk flet nga goja e tij ne çështë te kajpit. Ka thënë Amr ibn al-As, i ka thënë Muhaxhidit. Si dohet gjendja juaj kur ju ta prishni Ka'ben? i thotë Muhaxhid, a do ta prishim ne Ka'ben Islam? i thotë po, do ta prishit, do ta ndërtoni atë si asnjëherë. Kur ta prishni do ta ndërtoni ato si asnjëherë. Shikoni çfarë bëhet me Ka'ben. Edhe pasta i thot Kur të shikosh Kur të shikosh meken të mbushën me buri me uj Një Edhe kur të shikosh në dërtesa Do të takalojnë malin e buku bejs Duh Atë herë e thot Fundi është si për teje Nuk i thot fundi është afruar Thot fakat avallek Fundi është si për teje Një transmitim thot Pojke, se ke mundësit të vdejës është vdis si shka thënë haditin që përmanë në mësi përfare ndëronë një uvdekjen nëse ke mundësit vdejës është vdis shikonën që ka ndoët sot gjitha ndeni për me këdhen qabë uj nga gjitha anët ka uj uj, uj, uj ku të dush nuk, nuk bëhet fjalë për uj më uj se në zembjene dhe jo është dhullu i uj ndërsa ndërtejësat jo e kanë k Por e Bukubej si para ndërtesave është çilim, është shumë i vogël. Sidomos kë ndërtese fundit kjo i ka bën vulën këtij hadithi. I ka bën vulën të hadithit tek ka transmetuar ibn Meshejbe dhe ky është i saktë, ka disa zinxhir transmetimi, edhe pse fjala Amri Amr ibn Ulasi që është sahabi, por ky ka gjykimin e hadith profetik sepse kjo është me çështjeve të gajbit. Dhe çajn çështje të gajbit, fjala sahabit konzderohet hadith sepse ai nuk e thon nga goja vet çështje nga gaj, por e ka marr nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Thot, kur të ndërtoni qabën si asë njëherë, sot po ndërtojë, qabën po zërotë, si asë njëherë. Kur ndërtesa të këllën mali e buku bejsë, mali e buku bejsë është mali i cili sot është qarë në mbërë tunelit që delë për në mina. Ata që kanë qene kam parasush. Në më dhenë i bje nga ana e sajë, ku është, është me sajë, që është zona ku bënë sajën, Kur ti futër për bërësaj, nga sa fa, në kratë djadhë, është kërë që gjemë, basë të ti është mali, këj që të mali e bukubejës. Edhe këndërtesë, jë vetëm që ka kalu mali e bukubejës, për kjo duhet pa hyrën me këndërtesë e lartë. Thotë, kur ndërtesë atë të kalën mali e bukubejës, edhe kur me ka të mbushën me burime, atërë, thotë, ka ardhur fundi. Atërë, thotë, ka ardhur fundi. Edhe një thot, kem, zvesë, në këtë transmetim thotë nëse kemoçi zveshës dis, Allahu na ruaj nga çdo gjë e keqe, lut Allahu na mbarohat na ruaj nga çdo fitme. Edhe pse fitma do të vijnë. Ai që në intereson kthuar çështja e zbukurimit të shtëpive në cinë cilë, e cilës përmendon këtë hadith, dhënë hadith tjetër profeti sallallahu alajkum tregohet të, të transmeton e Budaudi ka parë një shtëpi me kupolë. Sësi që është ndërtuar atë Allahu e di. Edhe pyet kush ka kush ka bërë këtë shtëpi? dhe i thon këta ka për filan, ishte për ansarve. Edhe kur vjen finali tek mezhlisi profeti sallallahu alejhi dhe selemu, thotë assalamu alejk e rasulullah. Pa t'qallojë futi u dërguar Allahu. Profeti sallallahu i kthen shpinën dhe nuk e nuk i flet farem me gojë, sa kthen selamin. Pastaj do të vëtyoj, prapë se hegjë, hegjë për dytë, assalamu alejk e. Pastaj t'që më dy, prapë kthen Je selamin. Ço hexher, ky është hexher vërtet. Jo hexher për butalliçë. Hexher për injorantë dhe injorantëve. Hënë tre, disa herë densi thotë shoku çan ka i dërguar Allahu që nuk më flet mua me gojë. Thonë profeti sallallahu alajhi wasallam ka parë atë ndërtesën që kishte bërë ti, prandaj është mërzitur. Edhe kë shkon personi dhe e prishën atë. Kalon një herë tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam përpara asë ndërtesës dhe shikonin se ndërtesu, kërë shikon, ishë prishët ku vajo ti ndërtesa, i thonë dërguar Allahu tajë morë vesh që ti ishin mërzitur dhe e prishin. Edhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam që nuk i takon njeriu të ndërtojë në dynja vetëm sa atë që e ka të nevojshme. Vetëm se atë që e ka, të nevojshme Në e thër të një për të, të sahabëve Në basë e minar pasë e të, të gushti të të regohet të që, Një riu për shdëgjë që shpenzon Shpenzon në për, për nevojët e ti Ka shpërblim përveç të të dheu Në përveç tullëve dhe lachit Nuk ka shpërblim për ta Bëhet fjallë nësë ndërton për shpinë ti, për e ti Për ndërtesën e ti, për ndërtu dhujan e ti personale E gjithë kjo sepse njeriu do i iki dhe kur ai ndërton të madhe i dhimbset ikja. Nëse ti domethën do ndërton të madhe, do ta kesh mirë të dyja. Kur ti vdes ke pas të thonë njerëz të thojin la ilahe illallah, të thojë la ilahe illallah po thonë shtëpia. E kanë bërë trekashe. Si ti thoshë njëri kishë çantën në dorë me para, i thoshë të thojë la ilahe illallah, ai thoshë çanta. Çanta, ai thonë të thojë la ilahe illallah, çanta, atë të kesh mirë e lodhur 30 vjet, 40 vjet ka përdorë musliman që e kanë ndërtuar edhe me kamat, Allahu na ruaj. edhe me kamat. Ço ndodh? Ës lodhë tëri edhe kur mush 60 vjeç, atëherë 30 vjet dhe shleu kamata në fund fare. Pastaj i vjen vdekja, një ditë më brapa i vjen vdekja. Tak, i jep mele ku i vdeqa, si thot kaq e kishë, stop. Fillon pasem ndonë bën përse ullova. U 30 vjet mund të jetë vetëm për pagu kamatën. Domthon, a ja vjen të barraqëran, domthonë vetëm një të paguash 30% që ditën e nesërme të vesh ta marrësh një jot pa lekë. Domthonë ti morë gjonavet kurse mia jote mër hallall, pasta. Lawan wit. Andaj zgjuarsh e i cili i përpiqet të punon për veten e tij para të tjerëve, para se të vijë ai ditë në të cilën çdo kujt do të njoftoj vetëm çështja e tij personale, nuk pyet askush për askënd, askush për askënd. As kush për askën, as fmija për babën, as babën për fëmijën, as burri për gruan, as gruaja për burrin, asnjëri pa askën thyhet. Prandaj o oh, njerëzi, mos ndërtto për tërë, po ndërtova vetëm tatë, sa ke nevojë, se do vdesësh shpejt. Mund vdesësh sot, mund vdesësh nesër, mund vdesësh pas nesër. Ne kemi pasur vllajmëzën këtu në xhamin tonë, e kush e dinë që i do vdiste? Ishte djalëri i vdeq, nuk kanë u ditë sa ditë vdeq. Subhanallahu. Mund të vdiro dha mua, ty tjetër çdo ku mund të vij. Se gjithë vonë e me ndonë vdekin që është Vdekin u takonë në tjere Kurse unë nuk do vdes Se kjo është gjithi lejblisit Për të gjithu njerën dherë Se ku fi moment i fundit Do kujtojt Do të kujtojt gjithi jetë të ti Si në kaset sh, Kujtojt për shumë vonë Atër zbukurime të gjitha Nuk i bëndë dobi të këllohu Suhanu ta'ala Alu sëllohu në rinjë Në rinjë Në rinjë Elhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Një prej shenjave të Kiametit është që do përhapet shkrimi. Do përhapet shkrimi tek njerëzit. Këta thonim në hadith se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, përpara Kiametit tregon disa shenja që kemi për përmendur <petit shit> më parë, ndër tjetër thotë do përhapet lapsi. Do përhapet lapsi, domosdoshmërinë që njerëzit gjithë do të përdorin lapsin. Të gjithë e përdonin, do të thonë që të gjithë dinë të shkruajnë dhe të zojnë me radhë dhe pothuaj sikur është përhapur më të gjithë njerëzit dinë të shkruajnë dhe të zojnë. Edhe çuditë më është, edhe të cilët dinë të shkruajnë dhe të zojnë dhe kanë bërë shkolla janë të gjithë ignorant. Pak janë ato që kanë dije. Shumë shumë pak. Madje siç tregohet nga Ibn al-Masudi, thotë sot dietarët janë shumë edhe kënduesit e Kuranit janë pak. Do vi një kohë që kënduesit e Kuranit do jenë shumë ndërsa dietaret do jen pak. Domthon subhanallahu çuditshm ngon kur njerëzit nuk dinin shkollën e televizionin, dietar kishte sa dëshuar shumë. Tregon mëm Shavi thot për veten e tij. Ai kujtesë fort i kishte dhënë Allahu subhanallahu teala sepse ai nuk shikonte televizor. Nuk i kalonin dhënë atë nuk e bënin çor kokën televizori si ne. Dhe thoshte un thoshte nuk çdo gjë që kam dëgjuar nuk e kam harruar në një herë. Çdo gjë që kam dëgjuar nuk kam harruar ndonjëherë edhe kam mundësi të them vjërshë që i kam gjuar nga Arabët, një muaj reshtë pa ndaluar vjërshë pa përsetas njërësët. Qëni një gjithë ka kujtës? Gjithë ka kujtës vjësit sa ta e toni në ambient të pastor, jetë pastor, pa fitne, pa gjunafe, pa shërë, pa televizorë, edhe e kam bërë këtë loj eksperiment me televizorën, tërgojnë që në Mauritani, njerës dhe kjo është e vërtet, njerës kanë kujtës shumë të forës. Edhe kam bër një provë me disa persona të cilët domoshta kishin kujtesë fort edhe kam kam farkohe, të thën, dhe u kan fut televizorin. Mbas i kan fut televizorin për kohë, kujtesa e tyre është përgjysmuar, është përgjysmuar. Pse? Domthonjë njëtë të informacionit, njëtë të leximit, shkrimit, dëgjimit janë të shonta, megjithëse njerëzit nuk e mnosin. Pse? Sepse njeriu e lë të truri me televizor, kalojnë të dhëna shumë shpejt. Të fortë forma të trurit nuk diçet kamën përpara. Ndërsa ata diku kanë pas gjëra të kufizuara. Diska që më thonte u lodhte për të përshkuar nga i vendi i vend ul fonte vend vend vend larë të shkon të bënte me, me 100 km e merri një hadisë nuk e harronte më atë hadisë. Kurse ne dgjojm 10 herë një hadisë. Edhe ne se harrojm. Kjo është bereqetin e vonza së kohës. Për shkrujtur ka shumë, libra ka janë për hapur më shumë mic, ato nuk ka pas libra si sot. Edhe megjithëse sot nuk ka dietar ose dietar kanë shumë shumë pak, shumë shumë pak. Kursat here ka pasur dietar shumë edhe pse libra nuk ka pasur. Trasuton e Buhari radiyallahu anhu se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë do vijnë kohë në cilin do shtohen shumë lezuesi dhe do paksohen dietarët, dhe do largohet dija e do përhapet fitneja. Kan thënë ç'është kan do të përhapet herxhi, kan thënë ç'është herxhi? Herxhi është rasia, dhe herxhi çdo dijë që le përgjithshmi përpushin çdo fitnë ndërtohet e fitnë e vrasës. <coughs> Pastaj thot do vij një kohë. Çi do ta lexojnë disa njerëz Kur'anin, edhe nuk e kalon fytën e tij. Domthon nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Shikojë sot. E lexojnë Kur'anin nuk e kuptojnë. S'kanse të kuptojnë kur nuk dinë gjuhën e Kur'anit. Kur nuk e kuptojnë ata që e dinë gjuhën e Kur'anit, si mund të kuptojnë ata që nuk e dinë gjuhën kur e Kur'anit? Shikojë te arabët sot, e lexojnë Kur'anin nuk e merre vesh ashtë ç'e lexon. Më pas do vij një kohë në të cilin do të dialogoj munafiku Munafiku, kafiri, mushriku, nallahu, në Allahun e madhëruar me besimtarin do thotë të njëjtat çka thotë besimtari. Domethën thot, besimtarët ka thënë Allahu, munafiku do ka thënë Allahu. Besimtarët ka thënë profetit sallallahu alajhi wasallam, munafiku do ka thënë profetit sallallahu alajhi wasallam. Besimtarët ka i xumaa, munafiku ka i xumaa. Besimtarët kat... alergjia, edhe munafiku alergjia. Domethën i kam super gjithë argumentet vetare, shumë mirë dhe jes munafik. Edhe se di vetë që munafik. As nuk është kusht të dijë që të thotë munafik kuen qein fot që hipokrizia është një smundje e rëndë e cila mund jet mund jet domethënë tek njeriu në mënyrë të plotë, edhe ai se kupton vetë që është munafik. Fot do do pakson dietar siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu më dhaur nuk e merr dietën duke e larguar ata nga zemrat e dietarëve, por e merr atë duke i marr dietar, nuk duke vdekur dietarët, derisa kur të ngjerin njerëz një round, hypin kryen e tyre në një autot Edhe u japim një fatva për di, vallahu na ruaj. Prandaj kanë vend dietare, ti gjysmë dijes nuk e di. Nuk e di gjysmë dijes. Kur nuk e di thon nuk e di. Edhe mos e fatva. Vallahi edhe kjo është shumë e rëndësishme. Vallahi kjo është shumë e rëndësishme që duhet pasohsysh. Ne të gjithë në xhami. Por kjo nuk do të thotë që ne të gjithë kemi të drejtë, japim fatva. Jo, nuk ka ashtu, por në sigurinë e të dietarëve më madh, për dëgjoj që ai nuk e di, ai ka për detyrë thot nuk e di. Kur të gjithë diëtarët e ndënj, që ishin diëtarët, Njom si Maliku, Shafiu Ahmeti, Ebuhanivja, të gjithë thoshin për ato që nuk e ditë, thoshin nuk e di. Trëgohet një herë që tek Imam Maliku shkojnë disa persona nga një vend i vëndi largët. Që u thua koqë largta, nuk ka pasur atë as avionas, as makinas, punthonim këmp ose me dheve, ose me kaf të tjera. Shkojnë rrugën e largë, kishin 40 pytë me vete. Kishim kishim ngjëllë pytët e popullit, i pyesin Imam Malikun, i mami, i ehli sonet dhe xhamatit. Shkojnë i mamaliku i bën 40 pyetje për ja, ai përgjigjën 6 pyetjeve. Për tjetër ja nuk u përgjigjën. I thonë imam, çfarë do të them njerëzve? Po në le pa përgjigjëti asotë njerëzve. I thotë i mamaliku, thoinë njerëzve, i mamaliku është jahil. Thoinë njerëzve, i mamaliku është ignorant. Nuk ka përgjigjës, ka s'ka. Më zorsh këpë di këtë tjetër, ai që ka guzinë në Xhenemit. I thotë i mamaliku, pastaj, "A dëshironi ju ta bëni kurrizin tim ur mbi Xhenemit?" A të shironi ju dhe të bëni kur izin tim urën bi gjehenemin? Jo! A i që ka frikë Allah, nësërhanën e talë, në ke parënën të më gjehe. Kur se sot ka ardu kohë, a i që fetva në i mështë dhe kushë. Dvalë, po që se do fliste për qështën e mjekësis, o të për qështën një i njëris, a do të parënën të njëri që tjep të fetva për të, të fliste në të fushë, pa që në spesialist në të, në në çështë fes, nga që nuk ka sot të parë musliman i cili i llogarit ata që i fetva, nuk ka njerëj që marë në të marrin llogarit, të kërkojë llogari përse frisin fen Allahu pa editur, ose atë që e dini që nuk është e vërtetë. Për këtë arsye sot është bër kuzimtar dhe flet në fen Allahu çdo kush. E thot çfarë doj. Çdo kush flet, po çfarë doj dhe nuk e merr kush llogari, sepse sot feja ka ngelur nduar te jetimve typ Sofia sot angëlu duar të jetimve. Tamësiç Ta ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kur t'ngjenë njerëzit ignorant, do marrin një ritetë për për parë edhe do pyeten doja me fatva. Shikoni sot kush i drejtoq muslimanët, njerëz më ignorant. Ata e sot janë me fatva, edhe nëse do të detyrohemi, që të përshtatim fatva të tjera, se për ndyrësh e poshtë për fatva të tjera, ne jemi të humbur, ne jemi të qi, ne jemi shtu, ne jemi shtu të gjithë temat përdoren edhe kjo është një përshemë të fundit lusë Allah në më dhëruar, të nëruaj, në është në dojë keqë lusë Allah, në marrë shpëllin në besim, në da forësën në vërtëm dhe vdekë Allah, shpëllin në më dhe.